בעזרת השם נעשה ונצליח, <coughs> ספר חיי מוהר"ן. הקדמה מי ימלל גבורות השם משמיע קול תהילתו. מי יוכל לספר, מי יוכל לשער. את כל הגדולות והנפלאות והנוראות אשר עשה אדוננו, מורינו ורבינו, אור האורות צח הצחצחות. אור הגנוז וצפון וטמון עם כלל נפשות ישראל שבהם תלויים כל העולמות. וביותר אשר פעל ועשה עם אנשיו המקורבים אליו, אשר זכו להסתופף בצילו וצל הקדוש ולשמוע מפיו מה ששמעו, דברים שכיסם עתיק יומין. ובפרטות אשר פעל ועשה עמי, העני והאביון, שרקימני הקימני מעפר ומהשפות והושיבני אצלו, וקירבני בהמה ביותר. ושמח ידו עלי לקבל ולכתוב את כל דברי תורתו ושיחותיו וסיפורי מעשיותיו.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 וכמה כבר נסתלקו בקדושה ובטהרה, ונפטרו בשם טוב מתוך דברי תורה ותפילה ואמונה שלמה, חלקם בחיים. והנשארים לאורך ימים ושנים אינם חזקים בעזרת השם נדבך, באמת והאמונה כי רעים מוצק, בל ימותו לעולם. ועם כל זה ידעתי בנפשי, כי הם גם הם עדיין צריכים למודעי רבה, ועדיין אינם יודעים אור אמיתת האמת לאמיתו. לאמיתו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 כל כך, עד שזכה למה שזכה ועלה למקום שעלה, אשר המשיך זכביות עמוקים כאלה. מים עמוקים מצא בלב איש, עמוק עמוק מי אמצענו. עד אשר בחוכמתו הנשגבה ובכוחו העצום, האיר בטובו בלב הפחות והנשחט. התנוצצות השגת אלוקות, מה שאי אפשר לספר לחברו כלל. וראה זה חדש, אשר לא היה לעולמים. כמרומז בהתורה מישרדה סכינה, עיין שם. שצריכין רבי גדול ואומן נפלא ורופא נאמן שיוכל להכניס השגות אלוקות בלב הקטנים האלה. חולים כאלה רחוקים כאלה. והנה אם אין כלי הכתיבה או כלי הדיבור מספיקים לספר חלק אחד מאלף מאשר בלבי. עם כל זה להוציא חלק אי אפשר. על כן למין היום שזכיתי להתקרב חזקני השם מטבח. והוא זל, לעסוק בכתיבת נוראות התגלות תורתו הקדושה.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 אשר זכו בדורות האחרונים לאור צח וזח כזה, אור הגנוז והצפון. אשרי עין ראתה אותו, אשרי רוזן ששמעה מפיו דיבורים הקדושים. והמעמיק כיונו בספריו הקדושים יבין מעט מעוצם קדושתו. דברי הכותב, הקטן, נתן בן אדוני אבי מורנו הרב הנפתלי אירץ ישמרהו, צורו ויחיהו מנמרו.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 ואחר כך בתחילת כבישתו את מדינתנו נשקע את הדבר קצת ואחר כך עזר ונתעורר שנשמע בעולם שרוצים לגזור כמה גזרות שקוראים פונקטין ואז אמר בנו זר התורה בחצוצרות והיא מתחילת כי צריך כל אדם לומר כל העולם לא נבוא אלא בשבילי וכולי ולמלא את חסרון העולם ולהתפלל עבורם לאשר נדבך וכולי היינו קודם גזר דין וכולי עיין שם וזה מרמז על הגזרות הנ"ל והן בספר פרפראות לחכמה כתב שם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 ואחר כך גמר כל התורה הנורא הזאת הנדפס בספר, ובשלט אמירת התורה לא דיבר כלל מעניין כוונת אלול. רק אחר כך, כשגמר אמירת התורה הזאת, אחר שהתפלל ערבית והבדיל, אחר כך עזר ודיבר מהתורה הזאת כדרכו תמיד. ואז ענה ואמר לאנשים חשובים זקנים, שישבו אצלו אז, שהיו מתפללים מתוך סידור האריזה. תאמרו לי איך מרומז בהתורה ענה על כל הכוונות של אלול, והחרישו ולא ענו.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 ואז גילה לי השלושה מצוות שנצטוו ישראל בכניסתן לארץ, ששייך לזה כנדפס במקומו שם, עיין שם. וסיים אז ואמר, כי כל השלוש מצוות אלו הם בחינת תשובה כנדפס שם. ואז סיילתי אותו איך שלוש מצוות אלו הם בחינת תשובה, ענה ואמר זה תאמר אתה. ובזה הלכתי אז מלפניו ז"ל. ותכף התחלתי לחשוב בזה ותכף בדרך הליכתי מביתי לאכסניה שלי הזמין לי השם יתברך בזה חידושים נעים. ובבואי לאחסניה שלי מצאתי בעזרת השם יתברך כלי כתיבה, וכתבתי מיד השם, מיד מה שחנני השם בזה. וזה היה בתחילת חינוכי לחדש בתורתו הקדושה. שחינך אותי בהחמיו ודרכיו הנפלאים. וביום שלאחריו הבאתי לפניו מה שכתבתי, והוטב בעיניו ושחק מחמת שמחה. וענה ואמר תוכל ללמוד אם תהיה מתמיד. אך על פי אחר כך הוכרחתי להפסיק מלחדש עד שאלמד פוסק הרבה, אחר כך ספרי קבלה וכו', עד שאחר כך ציווה לי לחדש, ואחר כך ציווה לי לכתוב כאשר מבואר מזה במקום אחר. ג. קודם שאמר התורה משפטים אמונה בסימן ז', שמעתי ממנו זה על התורה צוהר תעשה לתיבה בסימן קי"ב, וכתבתי מה ששמעתי כפי מה שנתפס בסימן הנ"ל.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 שאלתי אותו אם זה שייך למראה הנ"ל, השיב שעניין המראה כבר גמר מקודם להשיג העניין בשלמות. ואחר כך קיבלתי ממנו התורה תאומות יחסיומו. וגם שם נכלל לת... התורה לצוהר הנ"ל. ושם בסופו מבואר גם כן, וכשפוגמים בארץ ישראל יורדים לגלות. ושם מבואר בסופו הפסוק, ומשם רואה אבן ישראל, על בירור הפסוק שירדו במסולות כמו אבן. ועתה יכולים להבין מעט פירוש המראה הנ"ל. ד. כשאמר התורה ראיתי מנורת זהב, בסימן ח, בשבת חנוכה תקס"ג, ושם מדבר איך להפיל ולהשפיל על שעים, בחינת משפיל שעים עדי ארץ, האין שם. ואז באותה העת אפיל והשפיל רשע אחד מפורסם, שהיה בנמרוב, שהיה לאנשי שלומנו איסורים ממנו, וסיפרו לפניו ז"ל. ואחר חנוכה, אחר שאמר התורה נ"ל בשבת חנוכה, היה לרשע נ"ל מכפלה גדולה. גם, אמה, גם אז אמר הלצה, כשתיסעו וישאלו אתכם מה פעלתם, תאמרו פעלנו רוח וכו'. והאמת כן, שפעלנו רוח חיים, שקיבלנו ממנו להשלים כל החסרונות, כמבואר בתורה הנ"ל. גם אחר אמירת התורה רקד הרבה, כי באותה השנה רקד הרבה כמה פעמים. Hey, התורות שנאמרו על מאמרי רבא ברבר חנא, אמר רבנו ז"ל שאמרם בשם אומרו, היינו בשם רבא ברבר חנא בעצמו.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 כי כך היה דרכו, שכל שיחתו היה שייך לתורה שעסק בה אז, כמבואר במקום אחר. באותה השנה עסק הרבה מאוד בעניין הפונקטים, והצטער עליהם הרבה מאוד, ואמר כי לא דבר רקו, והקפיד מאוד על האומרים שבוודאי לא יתקיימו הפונקטים, כי איך אפשר שהשם יתבהח יעשה חס ושלום זאת לישראל. והוא זל אמר כמה פעמים שהוא שטות, כי הלא מצינו שכבר היו כמה גזרות קשות על ישראל, רחמנא ליצלן מעתה. ועוד דיבר מזה הרבה, שצריכים להתפחד מאלו מאוד מאלו הגזרות הנשמעים מחמנה לצבם. ושלא להחזיק אותם לדבר קל, רק צריכים להתיר ולהתפלל ולצעוק, ולהתחנן הרבה לפני השם נדבך. אולי יעטר השם שנזכה לבטלם, כי בוודאי תפילה וצעקה מועיל תמיד. ואין בהשיחה שייכה לתורה, לשמש שם אוהל בהם, שם מבואר עוד כמה וכמה היה מתייגע אז בעתים הללו, על אודות הפונקטין שנשמעו אז. והן הן הגזרות שיצאו בימינו בעוונותינו הרבים, שש עשרה שנה אחר הסתלקותו. ובזכות תפילתו הם עד הנה. והלוואי היו צייתים אותו להרעיש ארץ ומלואה מקודם, לעסוק הרבה בתפילות וצעקות לאשר מטבח, כי בוודאי היו מתבטלים לגמרי. זין כשאמר התורה ויהי אם מריקים שקיהם, סימנו את זין, בשבת חנוכה תקסב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 ואמר בזו הלשון, רבי תנו מעות על נרות. הוא ענה ואמר אלי, שמעת מה שהוא אומר? גם את זה תזכור, כי גם הוא תירוץ על הקושייה, היינו על הקושייה הנ"ל. ובעניין המקיפים שיקשו למעלה. אם תהיה איש כשר תזכה להבין זאת. תהילה לאל יתברך, כבר הבנתי מעט קט בזה. י"ב אחר כך נסע לדרך, ואמר תורתי כנ"ל, שם בדרך, בשבת נחמו כנ"ל.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 כמבואר כל זה אצל התורה תיקה הנ"ל. ובראש השנה שלאחריו, תקס"ה, אז אמר התורה תשעה תיקונים יקירין הנ"ל. וראש השנה חל אז ביום חמישי ושישי, ובשבת תשובה שאחריו היינו מסופקים ונזכה שיקנוס אלינו מחדרו, ליישב עמנו בסודה שלישית, תגלות לנו תורה. כי לא היה דרכו ליישב עמנו בסודה שלישית, כי אם בעיתים ידועים, כמבואר במקום אחר. והיינו עומדים ומצפים סמוך לחדרו.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 ולא הוא נכנס מחמת זה לסביבה שלישית ונהג שעה אחת אבלות במוצאי שבת. מדגימל אחר כך נכנס אצלנו לביתו הגדול ודיבר עמנו כדרכו ואז שאל לאחד אם בכה בראש השנה ואמר אז שעיקר הבכייה כשהיא מחמת שמחה. וגילה אז עניין הנפלא בשמחה גילון כל היום שהוא ראשי תיבות בכייה כמבואה בסימן ק.א. ואמר אז שהיה לו אז מה שנקרא בלשון חסידות הערה גדולה לומר תורה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 שהיורציית הוא בשני חודשי הדר כידוע. ובתוך כתיבת זאת התורה באה אמו אצלו והזכירה אותו היורציית. ותכף קרא המניין ולמד משניות ואמר קדיש והדליק נר בשבילם. ובבוקר קרה גם כן עניין לחדרו שישב שם ופרס על שמע בעצמו ואמר ברכו קדושה. ואחר כך כל הקדישין שלו בא לציון ותפילה לדוד ופתאום הקטורת ועלינו. אמר כולם בעצמו לא נעדר אחד. אחר כך למד משניות ואמר עוד קדיש דרבנן. ואמר אחר כך שמימיו לא פרס על שמה, וזה היה פער מי שעונץ לו שאמר ברכו קדושיה לפני התיבה, ועוד יש בזה דברים בגום. ונראה לי לפי מיעוט תפיסתנו אז, כי הקטנה הנ"ל היה שמה פייגה, על שם אמו זכרונה לברכה, שהיה שמה פייגה, והתורה הנ"ל שייכה לעניין הסתלקות הנשמה שאימנה נמשך באורי התורה, כי יש נשמה שסובלת מרירות וכו', כמו שמבואר שם, האין שם.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 בפרט המעשיות שעברו על זרעו הקדושים, כי בניו הם בחינת למעלה משישים ריבוי נשמות ישראל, כמובן בליקוטי מוהר"ן, על פסוק ובני אביה רבו למעלה, אין שם. ובשביל זה עבר עליהם מה שעבר, המקום ירחם עליהם לאבא, שימשך על פלטה הנשארת חיים וארכות ימים ושנים, עליהם ועל זרעם עד סוף כל הדורות, אמן ואמן. ט"ו אחר שאמר התורה תשעה תיקונים הנ"ל ושם מדבר הרבה ממעלת ארץ ישראל, שזה עיקר ניצחון המלחמה, שזוכים לבוא לארץ ישראל וכו'. ובפרט בעת שאמר התורה, דאר הדבר יותר, כי אז התחיל בהתחלת התורה תכף לדבר מארץ ישראל. ואמר בזו הלשון, מי שרוצה להיות יהודי, דהיינו ללך מדרגה לדרגה, אי אפשר כי אם על ידי ארץ ישראל. וכשמנצחים המלחמה, אז נקראים איש מלחמה.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 ואף על פי שיש לו מניות רבות על זה, אשבר כל המניות ואלך לשם. כי זה עיקר ניצחון המלחמה, כשזוכים לבוא לארץ ישראל וכו'. וזה אשר האיר לבבי ביותר, וחיזק אותי ביותר, לעבור על כל המניות הרבות שהיה לי בלי שיעור, לשבור כולם ולבוא לארץ ישראל, ברוך השם יתברך, אשר בעזרי לשבר מניות ובלבולים ועיכובים כאלה, ולבוא לשם בשלום ולחזור בשלום. כשהתחיל התורה תשעה תיקונים הנ"ל בראש השנה, בין השמשות כדרכו תמיד, והיינו סמוך לתחילת הלילה, השייכה ליום שני בראש השנה, וכבר חשך היום. ואני ישבתי סמוך מאוד אליו והסתכלתי בו. וראיתי שאמר התיבות, תשעה תיקונים יקירים נתמסרים לדיקנה, בכוחות גדולות מאוד מאוד עד מיצוי הנפש. ובהמה ואירה ורטט וזיה אשר אי אפשר לשער. <coughs> ותפס את זקנו כמה פעמים בכוחות גדולות.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 הלא הזכירה המשנה בתחילה אותן עומדים בחוץ עם קול שופר שמע וכו'. פירש רבנו זלשם בעצמו אותן עומדים בחוץ שאין להם מבחינת בשר וכו'. ואם כן קשה, איך אותם שעומדים בחוץ שאין להם מבחינת בשר יכולים לשמוע קול בעצמו שהוא בחינת קול שופר? ואיך אמר התנא על אותם שעומדים בחוץ שאין להם מבחינת בשר עם קול שופר שמע וכו'. הלא אותם שאין מבחינת בשר אינם יכולים לשמוע קול בעצמו וכו'.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 רק שצריך להטות אוזנו היטב, והוא ממש כמו בעניין דין המשנה הנ"ל, לעניין קול שופר בפשיטות. שמי שאינו תוקע בבור, בוודאי אינו צריך הבחנה אם כל שופר שמע ועם קול הבהר יצא, כי בוודאי שמע קול שופר. כמבואר בשולחן ערוך, שרק מי שתוקע בבור וכיוצא, צריך הבחנה אם שופר שמע, אם קול שמה. כמו כן הוא ממש בעניין זה, שאמר רבנו ז"ל במשנה הנ"ל. שמישהו תוקע בבור, שמונח בבור תחתיות, ושם תוקע ומתענח וצועק על עוונותיו, שאז צריכים הבחנה. אותם שעומדים בחוץ שאינם בחינת בשר, אם קול שופר שמעו יצאו וכולי. כי אף על פי שאינם בחינת בשר, אם יכריחו עצמם ויעטו אוזנם יוכלו לשמוע הכל בעצמו כנ"ל. אבל מי שזוכה שהוא בחינת בשר, אין עוד צריך הבחנה כלל. כי בוודאי ישמע בחינת הכל שופר, שהוא הקול לקדושה בעצמו, ואבין. כן נראה לעניות דעתי. לעניין המבואר במאמר הנ"ל, שכל הקולות הן בחינת עזות וכו', אמר אז שאפילו כל קשקוש המטבעות של צדקה, הם גם כן בחינת עזות וקדושה. י"ח. מאמר באמצעות הדעה על מסימן כ"ד נאמר בקיץ תקס"ג בסעודת ליל שבת, ואמר אותו ביראה הגדולה ובהתלהבות עצום ונשגב כל כך, עד שלא יכלו השומעים להבין כלל מה הוא אומר.